Sziasztok, Audioblog! Uh, Tegnap voltam este a Schoenherz Bodykörnél. Ha nézitek a flash-t, akkor a Schoenherz Bodykörről már csináltunk egy ilyen kis bemutató részt, aminek a második része egyébként még nincsen, vagy még nem jelent meg. A Schoenherz Bodykörben az az érdekes, hogy ők egy kollégiumi társaság, a Schoenherzben, Budapesti műszaki Egyetemre járnak, a Schoenherz kollégiumban laknak, elvileg lehet, hogy vannak kivételek, de most nem menjünk bele. Tömör lényeg, hogy ők ügyesek voltak és összeszedtek a, a bm től ilyen lóvékat arra, hogy csinálják egy normális konditermet. Sőt, többet is. Ennek a történetet megtudjátok a flash ezt én most nem mondom el. De nem az a lényeg, hanem az, hogy már 6. éve rendeznek egy ilyen iskolai fekve nyomó versenyt. Ezzel egy kis Skander bajnokságot és itt általában testépítő bemutató is van. Mégpedig olyan szinten, hogy erre egy elég komoly költségvétését is össze tudnak szedni, és bizony Magyarország legjobb testépítői voltak tegnap este. Ezen a bemutatón és a legjobb fitness forma Nagy Orsit is itt láthatta a közönség, valamint a fitnessben szintén nem elhanyagolható Keller is aki fitness gyakorlatot is bemutatott tegnap. Kicsit a főszervező Kokó, akit egyébként ugyanúgy hívnak, mint a sportákban közismert edző, bajnok, fejlesztő gurút Kovács István, tehát ő is Kovács István Kokó, ugyanúgy, mint a mi sportákban meglévő közismert kokónk. Szóval a Kokó egy kicsit el volt kenődve, ugyanis nem... Nem volt megfelelő számú néző. Itt egyébként autóban vagyok, és az az érdekes, hogy egy faszkalap itt a cigiével a ö, fejét kidugva próbál meg a korvetjével. most itt manőverezni, mert nem látta, hogy elférhet. Csikket persze kibaszt az ablakon. Nem látja, hogy, el, hogy elférhet. Tehát az ilyen balfaszok, azok nem tudom miért nem vesznek a jaris -t. Az apjuk faszának kell itt korvettem ajomkodni. Nem tudják a kibaszott kanyar bevenni, mert nem látják az autóórát. De mindegy, ezen most egy kis mellékvágány, bár egyébként a bagorról szerintem ma még lesz szó. Szóval a volt egy ilyen kis a dolog, de a kokó el volt kenődve egy kicsit, mert kevés néző volt. És itt kanyarodnék rá a témára, hogy persze, hogy kevés néző volt. Tehát mire számítunk? Őszintén, amikor csinálunk egy versenyt is, száz néző van. Lehet meg kecseregni, hogy kevés néző van. De mire számítunk? Sok néző, ezt tudjátok, kire fog eljönni? A győzikére. Meg sok néző nézi a tévébe a Mónika meg van az a másik faszabógyókér, most nem üteszem be a neve, de egy igazán rugnivaló patkány. De igen, a Benkő. Szóval, mire számítunk? Persze, hogy ennyi néző jön el. Most ilyen bankos meg egyéb intézést kell most intéznem, bennülök a kocsiban. Kicsit tesztelem, hogy milyen lesz most így a hang a utóban. Hát a múltkor kipróbáltam, és a szar volt. Lecseket meg minden, remélem ez most nem fog. Szóval kint mászkálok a, az utcán, és jönnek a kis kurvák ki a középiskolából, és mindegyiknek a kivaszott bagót a profájában. Tehát ezek után úgy őszintén sport népszörviségben egy ilyen, egy ilyen kis sportban Mire számítunk? Jó, a Sönherzbe meg a BME tag szervezeteiben Nem tudom, hogy hogy van ez az egyetemi felépítés De ára 10.000 diák tanulott Hát onnan, hogy mit tudom én, cirka 20 versenyzőt össze Azt vehetnénk tragikusnak is Én nem veszem tragikusnak, szerintem ez is valami Ilyen kicsibe kell indulni Nagyon jó lenne, hogy lennének más szervezetek is Akik csinálnak ilyen kis versenyeket Nem csak a BME-ben lenne ez össze hanem esetleg más iskolába megmondom őszintén, hülye voltam én is, hogy a bodybuilderen -re nem reklámoztuk ezt be, csak hát mivel ez egy ilyen BN-en belüli rendezvény, nem olyan egyszerű egyáltalán ide a Sönherz koriba bejutni, tehát olyan biztonsági orzés van, képzeljétek el, hogy megyek tegnap, és állak ott a Szekoríttyok, csócsál a parasztba az meg, ott zabál a bejáratba gyakorlatilag, ahol dolgozik, és így mondom neki, hogy hova jövök, és akkor majdnem, hogy megkérdeztem, hogy ma is szinte, és annál nyugodtan az Isten basznál meg ezt a faszopót, aki nem tudja már kitalálni, hogy hogy lenne ez a kibaszott parkolás megoldva, mert egy rohadt ilyen bankos befizetés miatt keringelem kell, mint a fasz, és 8 t gyalogolni már kúrvárolnom, hogy ebben a kibaszott városban nem lesz jól megállni, és nehogy azt higgyétek, hogy a vagyok, mert egyáltalán nem. Szóval... Csócsál a paraszt, megyek be, mondom neki, hogy hozajövök, majdnem, hogy azt mondta, hogy mennyi baszd meg, de azért nem mondta, de hát szinte ez volt a kis értelemes tekintetében. És így mondtam neki, hogy de hova menjek, baz meg. Azt meg én meg nem így mondtam, csak megkértem, hogy de hova. hogy mégis hova kéne mennem, vagy valami. Tehát így valami ilyen célzást tettem rá, hogy esetleg nem azért állottám, mint a falsz mert hogy kérnem, Hanem azért, hogy esetleg úgy beigazítson, ugyanis nem mindenkinek kötelező tudni ám, hogy mi merre van. Ha lehet, hogy 14 évesnek néztem ki ott a mert nem tudom, de mindegy. És a viccegészben az egészben az, hogy ezért fizettek. Tehát a kokológyék, amikor azt szervezték, nekik külön, itt nagyon komoly biztonsági orrozés van az ilyen kollégiumokban, meg ilyesmi külön biztonsági cégek vannak és ezért a kokónak fizetni kellett, hogy ezt a rendezvényt is biztosítsák. Na most a most körülbelül ilyen színvonalú volt, meg olyan, hogy bejöttek utána az őrök, köztük ez a fasztparaszt is, és fönn a színpadon, és ha az én rendezvényem lett volna, én akkor megkérdeztem volna, hogy de ugyan a faszt csinálsz itt, de nem az én rendezvényem volt, úgyhogy ez van. Az a helyzet, hogy bár a kokó el van, és a van nézőszám miatt, szerintem semmi oka nincs erre, és meg is mondom, hogy miért, mert ez a nézőszám ugyan nem volt jelentős, meg a sem szám sem, ami aztán egyébként a testépítő bemutatóra, amikor azért egy, gyakorlatilag egy oldalra kerültek, mert úgy képzeltetek el, hogy a színpad az középen volt két szék sor között, ami teljesen jó volt a fekvenyomó és a Skander résznél, de utána ugye a testépítőben bemutatót nem nézzük hátulról, mert az rosszul néz ki és mindenkinek kellett az egyik oldalra menni, de és akkor már teljesen telt háznyomor volt. De hát ez persze egy kicsit viccesen hangzik, tekintve, hogy nem tudom, hány ülőhely volt, de ne több százat, képzeltek el semmiképpen. Mindegy, de azért jól nézett ki a dolog. Szerintem a mutatom, nagyon jó volt. Dani Bognár -gergő, a csajok ugye, a Nagyorsi, Azért ritkán látnak az emberek ilyet, ilyen színnalóba ersenyzőket és tetszett is nekik szerencsére. Az meg, hogy relatív most, relatív nem voltam olyan nézőszám, az el, hogy kompenzálni fogja majd a legközelebbi kocsma, mert amikor majd inni kell megvedelni, vedelni, akkor a bátor és érdeklődő ifjúság ott lesz, vagy amikor ki kell menni a kollégém elé szívni a akkor meg lesznek a tömegek, tehát nem kell ezen aggódnunk, hogy kevés, kevés érdeklő ember van, csak az érdeklődés az nem a sport irányában, hanem egyéb ilyen nagyon fontos dolgok irányában mutatkozik meg. Például a szarunkhányunk belefekszünk jelenlegű sportevékenységben. Én egyébként nem szarunkhányunk belefekszünk, hanem iszunkányunk belefekszünk, csak én ennyire rutinos vagyok, hogy még ezeket a mondásokat se tudom. Egy kis logikai kanal után visszatérve ez a dohányzási téma, ez, ez nekem mindig döbbenet, hogy látom, hogy ez, ez az értelmi szimból az embereknek, hogy szívják ezt a szart, és bizony a fiataloknak a nagy többsége ilyen. De nem akarok nektek csalódást okozni szívesen, úgyhogy nem szívesen okozok csalódást, a testépítőknek is a jelentős többsége ilyen. Most nem mondom, hogy egy tódani dohányzik, mert ő nem de nagyon sok testépítő van, aki dohányzik, és egyáltalán nem él úgy, mint ahogy akár ti a faszán betartott diétámal és az alkoholmentes, mentes életetekkel, de nagyon sok versenyő testépítő is abszolút ugyanolyan szarul él, mint bárki más, és akkor innentől kezdve nem értem a sportnak a célját, nem értem, hogy akkor miről szól az, az egész. Tehát legyünk kurva izmosak, hogy mindenki megbámulja, hogy milyen izmosak vagyunk. Menjünk el a versenyre, hogy sírjunk, mint a kis kurvák, hogy másodikok vagyunk, nem a elsők. Megköpködjük a többieket, meg biztos csalás van. Húztus tarháljunk le mindenkit, aki itt tudunk, aztán mindenkit szúrjunk hátba, aki, aki segített. És akkor mellé még legyünk lehetőleg drogosok, meg cigízzünk is. Ez a maximum, amit ki lehet ebből a témából hozni. Tehát... Vannak bizony ilyen szintű testépítők versenyzők, akik, akik ezen a szinten mocsokszar emberek. Ezért szoktam mondani, hogy a fizikum azért nem minden. Azt lehet, hogy valaki a genetikájának köszönheti, apunak meg anyunak. Minnaván ez is mellette, de valaki szarikakajára a kajára is attól is nő. Valaki meg kurvára odafigyel, és nagyon precíz és minden is akkor sem fog nőni soha. Ez sajnos benne van a pakliban.